Və Rəvaqədə də ki, Peyğəmbər sasamdan yalnız bəzi adamlar qalmışdır. Hətta yəni, Peyğəmbər sasamı qoyub qaçmışdı çoxsu və bəzi sahabelər, yəni çünki qoşun çox 12.000 nəfər idi. 12.000 nəfər idi və 12.000 nəfərin içərisində Peyğəmbər sasam yanında olan sahabelərin çox az adam var idi. Yəni hansılar ki, həmişə Peyğəmbər sasam yanında idilər. Yəni Mədinədə olan mühacir və insanlar, çoxsu qəbilələr, yəni Mədinə ətrafında olan qəbilələrdən idi. Yəni Ərəblər ilə yəni, idi və 2 nəfər qureşdən idi və qalanlar isə yəni, mədini əhlinin yəni, cəmatı idi yəni sahabilər idi və bu vaxt yəni Piyamasam yanında qalanlardan biri Əbu Sufyan idi Əbu Sufyan, yəni artı döyüş başlayan vaxt Əbu Sufyan Piyamasam idi və hamı qaçanda o Piyamasam yanında devamış yəni Piyamasamını qoruyurdu və həmçin Əbu Sufyanla bərabər yəni bəzi yəni, sahabilər də var idi və belə sahabilərdən Yerubatı yəni, ki, Əbubakir, Ömər, sonra Əli və başqa sahəbələr var ki, məşhur sahəbələr, yəni, onlar da Peyvaməsəm yanında gəlmişdirlər. Lakin yəni, bu Peyvaməsəm yanında olan adamlar onun yəni, kimi qoşuna baxanlar da çox az idilər. Çox az bir adam Peyvaməsəm yanında gəlmişdir. Məkkədə tədə İslamə gəlmiş adamların yəni, bu döyüşdə məhub olmaları yəni, səbəb olmaları yəni, o idi ki, yəni, Məkkədən bir nəfər qadın, un muslim, adı bir nəfər <gülüyor> Peyvamasam yanına gəlir. Yəni, bu məsamamlardan bir qaydarı və deyir ki, yaruslarla mən səni məsəl görürəm ki, bu bunların hamısının başını vurasan. Yəni Məkkədə İslami qabilələrdən ki, var idi, o boşanmışlar. Deyir ki, yəni mən səni məsəl görürəm ki, bunların başını vurasan. Yəni, çünki yəni sən döyüşdə yəni, birinci mərhələdə olmanın səbəb bu insanlar olublar. Yəni ola 2000 nəfər yəni içərisinə gedibsə Donlar ə döyüş meydanına qaçırlarsa, artıq yəni qoşuna yərtarçalayırlar. Və qadan yani, bu cür yərməsəm yani, rəy verir. Lakin pəymazsan bil ki, inna Allahu haqqa kafa və ahsan. Allah təala yəni yani, bizi qorumağa daha kifayət deyil və daha gözəl də bizi Allah təala qoruyur. Və pəymazsan sələ əmrəvətə ki, öz ağ yəni qatırın üzərində minmişdir. Yəni bir süperməsan mini yəni qatır idi. Yəni, A qatır idi və qatırın adı dəl, -dəl idi. Dəl-Dəl adlı bir qatır idi. Yəni, bunu Peyvəməsəm hədiyə vermişdilər və Peyvəməsəm bu bu yəni, qatırın üzərinə minmişdi və qatırın yəni, yüyənindən Süfiyan, Əbu Süfiyan tutmuşdur və əmçinin yəni, əmrisi Abbas da Peyvəməsəm yanında yəni, qatırın yəni, üzərində olan yəni, navardan tutub, yəni, Peyvəməsəm yanına gəzirdilər və Peyvəməsəm qatırın üzərində qoşuna Yəni, onun tərəf yığılmağı əmr edirdi. Sonra Peyğambas a.s. Yəni, bu vəziyyəti görəndən sonra, yəni, birinci mərhəldə müsaamınlar məğrub olundan sonra Peyğambas əmsə Abbas əmr edir ki, çünki Abbasın səsi həddənə artıq, güclü idi, yəni, qalın səsi var idi. Abbas deyir ki, insanları yəni, yüksək səsindən çağırsın və desin ki, yəni, Ey Rüdvan əhli, yani Rizvan beyəti Rüdvanda olanlar, yəni, o vaxt ki, yəni Peyhəmələsən Hüdaybiyyə sünününü bağlayır, yəni həmin ildə Peyhəmələsən ağızın altında andı çır, sahabələrini beyət edirlər və həmin, yəni o, orda olan sahabələrin adlarını çağırır və deyir ki, ey beyəti Rüdvan əhli, yəni Rizvan beyəti işlək edən sahabələr çağırır, deyir ki, yanına gəlin, Peyhəmələsən yəni sizi gözləyir və bu vaxtı, yəni, oğul ananın yanına qaçan ki mən yəni uşaq yəni övlad ananın yanına qaçan kimi, ananı görəndə, edir ki mən onu görəndə rivayətən də ki səhabələrdə o cür peyğəmsam yanına qaçırlar hamısı yəni bu səsə eşidəndə peyğəmsam yanına gəldilər və sonra peyğəmsam səsələ Əbbasə deyir ki ənsarları çağırsın yəni ənsarların adına çağırsın və həmsə yəni bu cür bütün qəbilələri peyğəmsam öz ətrafına çağırır və sonra ikinci dəfə yəni peyğəmsam qoşunu hazırlayır yəni qoşun düzəldir və Yəni ikinci dəfə istəyir ki, Hərazan qəbələsinə hücum eləsin. Və vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi mindi, yəni qatır üzərindən yerə enir və başlayır Allahı dua deməyə ki, Yarabbi, bizə kömək elə və bizə qələbə ver." Və vaxt bu Peyğəmbər buyurur ki, "Ənən Nəbiyyul Əkədi. Mən həqiqətən peyğəmbəram və mən yalan danışmıram. Ənə İbn Əbdul Muttalib və mən Əbdul Muttalibin oğluyam." Və sonra Peyğəmbər qoşunu ikinci sonra, düzəldəndən sonra İkinci dəfə düşmənin üzərində hücum edir və özü də həmin döyüşdə, yəni böyük rücayətlə işlək edir və yəni Peyyəməsəm döyüşə, yəni qızğın döyüşə gedir və bu vaxt artırmış samanlarının dəstələri düzəlmişdir, yəni əvvəlkinlə fərqli olaraq daha yəni, düzgün döyüş gedirdi və bu vaxt yəni Peyyəməsəm abbasada deyir ki, yəni, bütün qoşunun yəni, döyüş əsnasında qoşuna səs verəsən, indi hara verəsən, yəni ki, hamı yəni Peyğəmbərsəm Yəni hamı bu tərəfə toplaşsın. Və yəni bununla səhabələr, yəni Peyğəmbərsəm harda olduğunu biləndə həmişə Peyğəmbərsəm bayrağı olan tərəfə yığıldılar və Abbasın nidasını gözlədilər. Və döyüş qızışan vaxtı, yəni bəzələr var idi ki, yəni kənarda dayanmışlar, yəni eşitmirdilər, yəni döyüşün olduğunu bilmirdilər. Va bu vaxt və deyir hamını çağırır. Əbəttə eşdən səhabələr, yəni dəvələrinin yükünü hazırlamaqdan, yəni vaxt uzun keçirə də, dəvələrin yəni miniklərin atlarını buraxıb, yalın qaşlar döyüşməyənə əlləndə silah. Ki, Peyğəmbər bizi çağırır və biz də getməliyik. Yəni bucuz Peyğəmbər sallam əbinə təbirlər və Peyğəmbər bu döyüşdə ikinci mərhələdə artıq yəni görürük artıq düşmənin ordusu parçalanır və Peyhəmədə buyurur ki, İnhəzəmi və Rabbu Məhəmməd, Məhəmmədən and olsun ki, artıq düşmən məqlub olub və Peyhəmədə bu duanı, yəni bu sözü iki dəfə təkrar edir. Və əmiyyətdə bu döyüşdə başına gələn hadisinin bu cür olmasında Allah taların mövcəsi var idi. Yəni əvvəlcə dediyimiz kimi, bəziləri yəni, çanda qoşunun arxan ar idi ki, 12 min nəfərlə yəni, dağıdıb tökməyələr hər yedir. Yəni, qarşımızda olan bütün hər şeyi dağıda bilərik. Lakin Allah'ta, Allah Allah fe peyəqmət səsindən, məlvanın göstərdi ki, yəni, onlara çatdırsın ki, yəni, onların düşündüyü kimi deyil. Yəni, iman yəni, insanın əsas yəni, qüvvəsidir. Yəni, qüvvət malda, dövlətdə, yəni, dəvədə, axtda belə şeylədir deyil və ya sayda deyil. Qüvvət imandadır. Əgər sən Allaha təvkül edərsən, Allah təsən kömək edər. Başqa, yəni görürük ki, birinci mərhələdə müsəlmanların məğlub olmasının səbəbi bu Çünki onların yəni məqsədi, yəni o idi ki, yəni, adam çoxdur və biz onları qalıb gələcəyik. Başqa anatal onlara, yəni, bu dərsi göstərir və Tövbe surəsinin 25-26-cı ayələrində Alatala bu döyüşdə olan müsəlmanların məğlubiyyəti və onun səbəbi haqqında Alatala orada xəbər verir. Və ayəni biz tərcümə etmişdik. Yəni ayədə Alata buyurur ki, Həmin günündə Sinç oğlun sizi təəccübləndirdi, yəni sizi heyrata gətirdi və sizi arxayın etdi. Sonra yer üzü Sinç daha da daraldı, geniş olmasına baxmayaraq və ondan sonra yəni müsəlmanlar bu döyüşlərdən sonra, yəni görəcəyik həqiqətən də bu Allah bir imtahan idi onlar üçün. Həminsinin Allah təala Quranda buyurur ki, "Sonra Allah təala öz səkenətini yəni, öz rahatlığını öz Peyğəmbərinin qəlbinə və möminlərinin qəlbinə endirdi Yəni, möminlərinin qəlbinə və Peyğəmbərinin qəlbinə bir rahatlıq, sükunat indirdi Bu əncəri cunudənləm təruha və az zəvəlləzina kəfaru və Alatala sizin görmədiyiniz bir dəstə indirdi, bir qoşun indirdi və həmsinin küfr edənlərə Alatala böyük bir əzab verdi bu döyüşdə. Yəni, həqiqətən də görüyük ki, döyüşünün ikinci mərh Qoşunu ikinci dəfə yığır və möminlər daha da rahat olurlar və ikinci dəfə döyüşü başlayanda peyğəməsəm qalib gəlir və həmçinin rəvayətlərdə gəlir ki, həvuzan qəbirəsindən bir nəfər deyir ki, mən deyir, istəyirəm ki, peyəmərin yanına gəlim və onu öldürüm və deyir, ona yaxınlaşan vaxtı gördüm ki, onunla mənim ar yəni aramda gözəl, yəni simalı insanlar var, yəni, döyüşçülər yanıb, ləşin, yəni, qoşunun içərisində olan adamları oxşamırlar. Və mən deyilir, yəni, onlar deyil, məni Peyğambara yaxınlaşıma qoymurdular. Həmin adamlar məni Peyğambara yaxınlaşıma qoymurdular. Və həmin adamlar deyirlər ki, Şəhət-ül-Vucu. Yəni, üzülər qara oldu və ya üzülər çevrildi və siz də geri qaydın, siz də geri qaydın. Və bu sözdən sonra deyir, bizim qoşumuz məğlub oldu. Yəni, o axçı yəni, görür ki, Allah Allah onlara əlavə qövbə göndərib və ondan sonra həmin qoşunun, yəni müşriklərinin o qüddəstəsi məqlub olur. Və həmçinin Şevət ibn Osman adlı bir nəfər deyir ki, mən istəyir ki, Peyğəmbəri öldürün. Ondan, öz, yəni, Ataman və əmmimin Bədir dövüşündə yəni, ölmüş bu Ataman və əmmimin qisasını alın. Bədir mən deyir, Peyğəmbəri yaxınlaşanda Mənimlə Peyğəmbənin arasında böyük bir, yəni, oddan bir xəndey var idi. Oddan bir xəndey var idi və həmin xəndeydən böyük alav çıxırdı. Və mən yəni, istəyirdim ki, onu öldürürüm, lakin əgər mənə yaxınlaşsaydım, Peyğəmbər səmiyyə yaxınlaşsaydım, bu vaxt həmin od məni yandırardı. Və bu vaxt Peyğəmbər səmiyyə məni gördü ki, mən belə deyirəm, yəni, qışqırıram, yəni, odu görüb məni yandıracaqdan qorxub qışqırıram. Peyğəmbər mənə tərəf dönür və deyir ki, yəni mənə yaxınlaş, yəni həmin adamı deyir ki, yəni başqa tərəfdən mənə yaxınlaş və Peygamazəm sonra dua edir ki, Allahüm ədhivanuhu şeytanı, Allahüm ə şeytanı ondan uzağlaşdır, həmin adamına şeytanı uzağlaşdır və deyir, bundan sonra deyir, bu doğadan sonra Allah təhələ məni mürəymə imanı həkk etdi, yəni ondan sonra həmin adam, yəni Osmanlı müşeybə İslamı qəbul edir. Və ikinci dəfə Peygamazəm hüzum edəndə müşriklər müsəminlərin qabanına çox davam gətirə bilmirlər. Yəni, az bir müddətdən sonra, döyüş başlayandan sonra artıq müşriklər qaçmağa başlayırlar və öz mallarını, dövlətlərini qoyub qaçırırlar. Və Peygamber əmr edir ki, qaçanların arxasınca yəni, sona qədər düşsünlər ki, onlar gedib, yəni başqa edib, yığılıb bir daha müsəminlə üzrə hücum edə bilməsinlər. Və onları də sahabələr yəni, qoşundan bir dəstə qaçanların arxasına və onları, son yəni, nəfəsə qədər yəni, təqib edirdilər. Həm üçün Peyğəlməz həməni qoşun göndərir və Peyğəlməz həməni göndərdiyi dəstənin qarşısına Əbu Hədrəd, yəni, o dediyimiz adam ki, yaşlı kimi adam var idi, o qoşun qabağına çıxır və həmin qoşunda Peyğəlməz həməni onları qarşı döyüşəndə duru edib insamma Duruid ibn-i həmin o adam, yaşladım ki, mərk ibn-i Alfa, ki, bu döyüşdə çıxma, onun dəstəsində üzləşir və həmin o adam, Duruid ibn Samma, həmin döyüşdə hələk olur. Baxma, yəni, özü bu döyüşə razı deyildir. Lakin, yəni, öz qəvirəsini qorumaq üçün, Peyməsəm qarşı döyüşür və həmin döyüşdə hələk olur. Və bu döyüşdə müsələminlar qalib gəlirlər, yəni açıq aydın bu döyüşdə qərəbə çalırlar və düşmən tərəfindən çoxlu itki verilir. Düşməndən çoxlu itki verilir. Məsələn, Səqif qəbiləsindən 70 nəfər bu döyüşdə ölür. 70 nəfər Səqif qəbiləsindən və öbür qəbilərdən isə 300 nəfər Ben-Omalıq qəbiləsindən 300 nəfər yəni bu döyüşdə həlaç olur və həmsinin Yəni övrü qəbilələrdən də yəni yəni müəyyən ədədlər insan yəni olur. Yəni onların yəni bu döyüşdə itki vermələri ən böyük itçilərdən idi. Hətta səhabələrin biri deyir ki, Abdullah ibn Qays adı sahibidir şeyrə sallaha. Benurü əkbiləsi həlak oldu. Benurə əkbiləsi həlak oldu və Peyğəmbərsəm yəni dua edir və deyir ki, Allahumme əcbi musibətu Allahın onların, yəni həmin o qəbilənin müsibətini aradan qaldır, yəni onların müsibətini başqa bir şeylə, xeyirlə əvəz edir. Baxım, hələ ki, olan müşrik iddə lakin Peyhmasam, yəni hansısa bir qəbilənin tam məhv olmasına razı deyildi. Və həmçinin rivayətdə deyilir ki, müşriklər avtas deyən bir yerə yav yığlaşında, yəni döyüşdən ki, qaçıb yığılırlar, bu vaxt Əbu Amir adlı sahabi 9 nəfər, yəni adamı öz öldürür. Yəni həmin döyüş, yəni, orada döyüş olur avtostan yerdə. Yəni, bu sahibi tək başına 9 nəfər öldürür. Yəni görünən yəni döyüşdə nə qədər insan orada yəni yəni həlak olmuşdur. Və döyüşdən götürülən qəlimətlər və əsirlər baxsa, deyir ki, həmin gün döyüşdən 6000 nəfər qadın və uşaq əsir götürülür.